wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima amma ba'd salatul nabiyyi wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in hadirin yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur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 Musa menjawab, "Rab kami adalah Rab yang telah pun memberikan bentuk kejadian pada segala satu kemudian berinya petunjuk." Dia Ziraun berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu?" Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada rab di dalam sebuah kitab lu mahfuz." rab tidak akan salah ataupun lupa." Tonton yang dikasihi Sian, sekarang sampailah kepada tahap Nabi Musa mula berdialog dengan Firaun. Ada beberapa riwayat yang sampai menceritakan bagaimana perjuangan Nabi Musa nak bertemu dengan Fir'aun ni tuan-tuan. Seperti yang disebut dalam tafsir-tafsir, contohnya tafsir Qurtubi, bila Nabi Musa berada di hadapan menurut satu riwayat daripada Muhammad bin Ishaq bin Yasar, bila sampai saja perintah ini maka Nabi Musa telah pun kembali ke tempat asalnya. Dia mencari, Nabi Musa mencari ibunya, mencari saudaranya Harun. Tempat tinggal masih tempat yang lama juga. Mula-mula mereka tidak mengenali dia Kena zaman tersebut manalah ada Facebook tuan-tuan Manalah telefon, manalah ada kemudahan 10 tahun lebih berpisah Tapi setelah mendengar suaranya Tersedarlah mereka dan segera mereka mengenal Orang yang mereka cintai yang telah lama hilang itu Kata Sudi Dan Musa datang pada malam hari Musa pun mula menyampaikan pesannya kepada Harun alaihima sallallahu alaihi wa sallam Hai Harun, sesungguhnya Tuhan telah minta Kepada ku sepeda menghadapi Fir'aun Menyuruhnya kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah telah merintahkan kau juga untuk mendampingiku Nabi Harun abangnya menjawab Kerjakanlah apa yang disuruh oleh Allah itu wa'i Musa Maka mereka pun segeralah menghadap Fir'aun Untuk menyampaikan apa yang diwahiuakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka Selain daripada menyatakan mereka merupakan utusan Allah Mereka sampaikan bertugas mereka yang kedua iaitu Mengingatkan Fir'aun agar Bani Israel yang ditindasnya selama ini Dibebaskan Namun tuan-tuan ini mula ke Asia dan satu riwayat daripada Muhammad bin Ishaq meri asar. Bila sampai saja perintah kepada Nabi Musa, dia pun kembali kepada ayah, ayah bondanya dan kepada abang kekandanya Nabi Harun alaihi wassalam. Mereka sampai kepada istana Firaun. Pergi mereka ke istana nak menghadap menyampaikan perintah Allah Subhanahuwataala. Namun setelah sekian lama mereka berdiri di depan istana tak ada seorang pun yang mahu atau berani menyampaikan kepada Firaun yang angkuh ini. Maklulah tentuan tuan yang dimulihkan Allah sekalian Mereka yang tahu pun takut nak menyampaikannya Bimbang kalau Fir'aun murka Dan bimbang pula atas kedudukan mereka Tentuan yang dimulihkan Allah sekalian Orang siapa yang menabingi Orang-orang besar, memimpin-mimpin Tuan-tuan berikut yang besar di Allah Ingatlah tentuan tuan akan beri Pada Allah Taala telah. Janganlah peluang tersebut disiasiakan Seperti yang pernah kita bawakan Kisah sebelum ini Al-Imam Al-Bahab Asyarani yang mengingatkan Muhammad Ali Pasha yang mengupakan Perdana Menteri Mesir Agar ingat tanggungjawab Bahawa dia mesti menyampaikan Satu kebenaran itu Sebelum telah kita kisahkan Tuan-tuan Menuruti kita, Rasul Mulia Umat Mulia Akhlab Mulia Jadi bila sampai Di sini Tidak tahu Yang ada orang nak berjumpa dengannya dengan satu Tugasan tanggungjawab yang besar Sehingga dia mengatakan Nabi Musa Nabi Harun Dua tahun betul turut Pulang pergi ke istana Tak ada seorang pun pengawai istana Penjaga pintu yang berani Menyampaikan ke dalam Hajat tersebut Sampailah pada satu ketika Seorang pelawak pelawaknya ni apa tuan-tuan? Seorang yang suka buat jenaka Yang tugasnya untuk Menggembirakan Membangkitkan ketawanya si Fir'a'un Bila dia bermuram duka Orang yang biasa disebut sebagai badut lah tuan-tuan Clown ni Setelah dilihatnya orang berdua ni Hampir setiap hari ada dekat muka istana Tapi tiada siapa menegur Badut ni pun melaporkan kepada Fir'a'un Wahai Baginda, di pintu muka di sana ada lelaki yang lucu, lebih lucu daripada saya lagi. Dia selalu berkata kepada orang yang cuba mendekatinya bahawa dia ini utusan Tuhan. Dia katakan pula bahawa Tuhan itu mengutuskannya ke dunia untuk bertemu khas dengan Tuhan ku. Khairan Fir'aun mendengar kata-kata tersebut. Betul di pintu istana sana, seolah-olah tuan Tuhan, benar Tuhan ku jawab si badut ini. Akhirnya Fir'aun pun melintahkan pengawal Apa hal ah, tak baru dia masuk Oh dia masuk Sekarang aku nak dengar kata katanya Di tangan Musa ni terpegang tongkat Dan berhampiran dengannya Abangnya bernama Harun Setelah beri di depan Singgah sana tempat Fir'aun dan Semayam Berkatalah Musa Aku ini utusan Ya Allah subhanahu SWT Serta-merta Fir'aun menyambut Aku kenal engkau lah Engkau ni merupakan Musa bukan? Jadi tuan-tuan yang -tuan, dimulihkan ini tuan sekalian, inilah kisah bagaimana Nabi Musa dengan beraninya dihilangkan perasaan takut. dan kuliah dahulu, kita telah bincangkan bagaimana nak membuang perasaan takut dalam menyatakan kebenaran dan diisiap kita, tuan-tuan dimulihkan -tuan, tuan Allah -tuan, sekalian. Takut, siapa yang tidak takut? Memang Kutubi mengatakan takut yang ada di setiap manusia walaupun dia seorang Nabi. Dan Allah SWT telah merintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ini supaya bercakap dengan perkataan yang lemah-lembut. Disebut oleh Al-Imam Ibn Hayyan Al-Andalusi namanya juga dipanggil dengan Abu Hayyan Namanya Ibn Hayyan Dan namanya juga Abu Hayyan Dalam tafsirnya dipanggil sebagai Al-Bahru'l-Muhid Kalau kita ni belajar Ilmu lorah daripada Tafsir kita Kita tafsir Tafsir Al-Bahru'l-Muhid Ni antara tafsir yang paling menarik Di samping Kertubi Kalau melihat kepada Tahriyut Tanwir Lebih kepada masalah Masa'il Balagiyah Az-Makhshari pun Balagiyah tapi dari sulut lorah Amat wajar dan penting untuk kita mempelajari Nahu saraf Antara tafsir menarik Iaitu Al-Bahru Al-Muhid Tentu ini mula ke dalam sekalian Nabi Musa disuruh oleh Allah SWT untuk menganggil Fir'aun ni dengan panggilan yang amat lembut Fir'aun ni ada banyak kunyah Kunyah ni maknanya sandaran kepada Nama anak Kalau seorang tu ada anak bernama Sulaiman Maka dia dipanggil sebagai Abu Sulaiman Kalau seorang tu ada anak bernama Aisyah Humaira Maka dia namakan sebagai Abu Aisyah kalau anak itu bernama Khadijah yang pertama maka namakan bapa tersebut Abu Khadijah, um, ibunya, isterinya itu dipanggil Umm Khadijah. Maka Firaun ni pun ada kunyah. Kunyah dia ada banyak. Seperti dia sebut oleh Abu Hayya nama lembut yang Allah Subhanahu Ta'ala suruh panggil ini. Izhab ila Firauna innahu tagha. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Kata-kata yang lembut di maksudkan itu yang pertama panggillah dengan kunyah dia. Seperti Abu Murrah Nama lainnya Abu Mus'ab, ab. nama lainnya Abu Walid, nama lainnya Abu Abbas. Allahu a'lam tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ada setengah pendapat mengatakan kata-kata yang lembut itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebutlah lembut atas hida kerana ia senang untuk difahami oleh hati yang jernih. Jadi panggillah beliau a'am dengan panggilan lembut antaranya menggunakan kunyah-kunyah itu kata al-Imam Abu Hayyan ataupun Ibn Hayyan namanya dua tuan-tuan Ibnu Hayyan betul Abu Hayyan membetul Andalusia Al-Garnati berasal di Granada Bacalah tafsir ini tuan-tuan malangnya belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa kita belum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Jadi disuruh Allah SWT akan dua orang nabi ni untuk bercakap dengan perkataan yang mudah yang lembut Kuliah dahulu kita dah bincangkan bagaimana ucapan kepada orang bukan Islam Assalamu ala manitaba an huda Salamun 'ala man tab'a al-huda merupakan doa untuk mereka supaya dapat Islam itu. Tuan-tuan dan puan-puan tonton YouTube. Bagaimana Yusuf Estes Yusuf Estes mengislamkan seorang negro. Ya Allah, lembutnya kata-kata Yusuf Estes, tuan-tuan. Seorang profesor, bekas profesor di Swinburne University. Tuan-tuan lihat tuan-tuan boleh ngali mata tuan-tuan. Kata-kata yang hikmah, yang lembut, yang bijak telah pun mencairkan hati si negro ini. lantas dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala metodologi yang diadun daripada Ahmad Lidak dan juga Dr. Zaki Naik nampaknya berkesan untuk orang-orang bukan Islam. jadi perkataan yang digunakan Nabi Musa ni perkataan yang paling lembut fi muntahallin wal-lutf berada pada hujung tak ada yang lebih lembut daripada yang digunakan oleh Nabi Musa dalam pendekatannya dalam dakwah ni tentu yang mulia kat Allah selihat lihat kekuatan yang ada pada Nabi yang mulia ni telah mendapat bimbingan bekal yang cukup dan pun berkatalah dengan Firaun ini. Lalu Firaun menjawab. Qala fama sama rabbukuma ya Musa. Kini dijawab. Menggambarkan pada mulanya Firaun mengarahkan perbincangan kepada Nabi Musa dan Yahrun sebagaimana yang digunakan perkataan di sini rabbukuma. Mukhatab merujuk kepada dua orang. Siapa yang memelihara kamu berdua? Rabb setelah kita belajar perkataan rabb maknanya Allah SWT yang sifat dengan sifat pemeliharaan, menjaga, mendidik Itu sebab kataan tarbiyah merujuk kepada kerja seorang ayah dan ibu Pendidikan itu bukan sahaja pada mengajar matematik Tapi mengejar dikenal Allah SWT Bukan sahaja mengajar dia, menungi diri, menjaga diri daripada masalah-masalah kesehatan Bahkan dalam dirinya ada akidah yang harus dibimbing dan dipupuk Itu perkataan tarbiyah Jadi, Kata saya kutub lihat Fir'a'un ini mengatakan, kalau begitu, siapa yang berjaga kamu berdua? Kan ke aku yang jaga kamu berdua? Selanjutnya, kita telah pelajari. Fir'a'un berkata dengan angkuhnya. Am'ana khairu min hadhal ladhi la yakadu yubin. Aku nak bandingkan dia ni, siapa dia cakap pun tak lancar. Dan di bawah aku, wahadila anharu tajri min tahdi. Ini sungai mengalir di bawah kakiku. Semua kamu dapat nikmat pertanian kehidupan daripada air sungai mengalir di bawah tak kakiku angkuhnya fir'aun ni tuan, -tuan di mulia sekarang dia bertanya kepada nabi Musa nabi Harun siapa yang melihara kamu berdua Musa mengarahkan perkataan tersebut dengan menyebut namanya secara langsung lihat dalam ayat ni kan famar rabbukuma ya Musa sombongnya angkuhnya berkata kepada Musa dengan begitu sekali ucapannya terarah kepada Musa. Agaknya, Deraun menyedari bahawa Nabi Harun ni sekadar pembantu Nabi Musa. Dengan memerhatikan cara masuk dan cara berkomunikasi dia tahu Musa ni menjadi juru bicara dan Harun ni pembantu kepada Musa. Itu sebab dia kata fa marrubukuma ya Musa, bukan dia tetap kata peng rabukuma ya rajulani, tidak. Dua orang laki tak. Ya Musa, ni pembantu kamu. Tak perlu aku cakap dengan ni. Kaun mengaku ID-nya sebagai Tuhan pemelihara masyarakat Mesir. Pengakuannya bererti bahawa dia mengaku sebagai pencipta alam semesta. Para penyembah berhala berkeyakinan bahawa pencipta yang maha agung, yang tinggi kedudukannya tidak dapat dijangkau oleh naluri kita. Tidak juga dapat diarahkan secara langsung kepadanya. Kerana itu ibadah diarahkan kepada makhluk-makhluk pilihan seperti malaikat, jin, raja-raja yang agung. Jadi Tuhan pencipta ini menurut mereka lah Tuhan dari segala Tuhan-Tuhan pemelihara. Kera'an mengakui dirinya Tuhan Bukan maksud mengingkari pencipta Dengan demikian Dia bertanya kepada Musa dan Harun Siapakah melihara kamu berdua? Sebenarnya dia tidak mengingkari adanya Tuhan Adanya Allah SWT Dia hanya bertanya Siapa yang menjaga dan membimbingmu berdua Kerana Kera'an mengakui Bahkan mengakui Dia Tuhan yang menjaga dan memelihara penduduk Mesir Kalau aku jaga orang Mesir Supaya menganggap aku Tuhan Kamu pula Siapa Tuhan kamu Adakah memiliki kuasa yang besar setiaku? piramid-piramid yang besar seperti aku kemewahan dan juga kesuburan bumi seperti di Mesir ini lihat ini merupakan cabaran yang cukup hebat Malumlah dia seorang dia seorang raja jadi kata-katanya merupakan kata-kata yang penuh dengan kekuatan tuan -tuan, yang dimulai ke Allah sekalian keberaniannya, latihan yang telah jadui selama ini Maka tuntunanirahmati dan dikasih Allah sekalian yang Musa menjawab qala rabbuna allazi ataa kull shay'in khalaqahu thumma hada Musa menjawab dengan yakin ini ilham ini merupakan mu'jizat wahyu yang Allah telah berikan kepada Rasul Nabi ucapannya tegas kuat bertenaga dia menjawab tuhan kita adalah tuhan yang telah memberi kepada setiap satu bentuk kejadiannya kemudian beri padanya petunjuk ataa kull shay'in khalaqahu thumma hada jadi mengandungi bahawa setiap makhluk memiliki sifat dan ciri tertentu yang membezakan jenis makhluk yang lain. Bahkan monyet pun, tuan-tuan, di mulai kapal sekalian. Ada berbagai bagai bentuk. Ada monyet yang berkata begini. Beruk yang berkata begini. Cimpanzi pula lain. gorila pun lain. Masya Allah, genetically semuanya berbeza, tuan-tuan, ini mulai kapal sekalian. Sesuai untuk menjalankan fungsi yang tertentu dalam kehidupan ini untuk mengimarahkannya dalam bentuk yang telah Allah tetapkan. Jadi jawapan yang diberikan oleh Usha di atas, dalam ayat ini, Tuhan yang telah memberikan kepada segala sesuatu ciptaan-Nya, inilah yang mengandungi bukti kewajaran bahawa Allah Subhanahuwataala ini sahaja yang layak untuk beribadah kepadanya. Termasuk Firaun juga. Inilah Tuhan yang wajib disembah oleh Firaun. Tak ada yang lain. Wajib diibadahkan kepadanya. Kerana Tuhan yang telah mengutus Musa ini adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta, pasti dia juga memilikinya. Dan logically, logiknya ibadah mestilah Dibuat Difokuskan kepada Jadi atas dasar ni Tuan-tuan Ucapan Nabi Musa Rabbuna Lebih wajar kita terjemahkan Dengan Tuhan kita Tuhan aku dan Tuhan kau Wahidiraun Allah SWT Yang menjadi Tuhan kepada kita semua Bukannya Wajar diterjemahkan Dengan terjemahan Tuhan kami berdua Tidak Tuhan kami dan Tuhan kau Tuan-tuan ni mulai kawal sekalian Kalau kita lihat dalam ayat ni pula Summa Summa Summa ni bahasa Arab Kalau kita pelajari dia satu ada atau hidup tarakhi Dia merujuk kepada satu waktu yang ada Teluang Ataupun satu gap masa yang berlaku di situ Dan satu proses kepada yang lain Dulu kita pernah belajar dalam surah al lahaj yang lalu Dalam proses penceritaan manusia Baik tuan-tuan, di sini yang bermaksudnya Nanti kita akan huraikan Musi kudia akan datang Allahuaklam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu